والله بسم الله الرحمن الرحيم سادم دمشق قلتي دعو شكمدن هو تطيع من ذات ابو روقو بالا يشوروقله تسييو ابو حمدان اول رسميه طلبك او شکن محمد دباری تعالیٰ و ذکر کوي محمد دباری تعالیٰ او محمد ذکر کوي او مستعانت او مستغفار او متعوض په دې کې دوه غوره اشارات دي یو استغفار دی تعالی کا او دین استخار او پر خار ده بندا ته الله رب ال عزت خمالت ټول دا غوسته لري او مونږه چې همدینو په اړه څه کې الله رب ال عزت او محتاج درین دا اللہ حب و لیدت دا کرم و دا محروبانای مخیطا را کھاورت اغا زمنگا گناہونگزی اغا زمنگا گناہونگزی اغا دیو جنہی اتخفار با گناہونونا اغا و ات ذکر پئی اغا ذکر پئی دیا حدیث کراغری دی چه کلو خطبتن لیسکیها تشا خودم فهی قلیه دل جزمان کلو خطبتن لیسکیها تشا خودم هر خطبہ جن راگی کی تشا خودنی بی ناغا پشاند قلیه دل او پښند زویف او د کوم جوړې لاس ته انشاء الله ستاسو نه دې په خپل ځای کې تاسو به تر دې کار کوي شهادت د توحید او شهادت یو جوړې سیاروني او دکا چې کله له محمود کیږي او کله له راز حامید حامد کیږي د زګور له راز کي چې راز محمود شي او محمود الله تعالی دی محمود چې د نسوخته الله رب العزت او الله د عین نو احمد دوم سي دایي احمد ده هم دایي او کله له هازه حمید شي محالک کې تشدد دې او ودوسته مردی و جنہ جمدر پیریہ روی جوئے مدادا کہ کل لحاظ دا منحم کی گی و کل لحاظ دا نعمت کی گی کل لحاظ دا منحم کی گی و کل لحاظ دا نعمتون کی گی منحم ذات ازلی و ابدی و سرمدی و لا اول له ولا اخر له د چې ما دائم او وګوري د جمله چې سمیه راوړي دوامنه یو بل یې د دوام د بارا وروي او کله چې کومند له ځکیږي نعم تاسو نو او نیمه سو دا کوم آن کله ته د ته وږي پہاڑ سې کرن کې مو کلی وی نعمتونه مليلې پہاړو څخه سې کرن کې دامن جناس یو دناست لري apparatus او دیناسته کې را یو سې کرن دناستې مخکلي او د رې برسټنه کله یو لې د سې کرن کې تکلیف جوړيږي او ریزم اوېې ت کې پې دوون کې شي ت ک نه تارن کېستاتن د حوا می لا د په نتونو کې س کووته ش دی سر د دپه سیغ را وړي د ژ پ ې ش را وړي دو چېګو د دوړو ل کو الحمد لله نحمده سيدګان د دې یو یو له خاصې نکوبه صلی الله علیه و سلم او صوت څنګه ده نحمدو قیاما نو ورو باندې برا راني کروشکو قبل غرام شیخ سبراهیم والله بحیح علام جملة فی ریان روزن و احمده و بأي لسان احمده و لسان نعمت منه بنتدار در سفت نرکوم و کم جببه سفت نرکوم زكاد عجب هم ده غیو نعمت جملة فی ریان روزن صاحب در مشکات دواړه د پر کې الحمد اللهی نه احم جوو کی الحم الله کې نه جوله چې کوم ده نو خبر ده چې حمدونه د الله دي کې ل خبره ده مع انشا لَذَنَ خَبریه دښمن د الله حمدوای <مدرس> او معنا <مدرس> انشاءیه اشاره د دې ته چې لکه حمدو <مدرس> ده الذی نو منګز الله رب العز حمدوای یعنی وی و یعنی عاشوس او الله کمالات سکندروسا بیان الله رب العز کمالات بیان په زړه جوږوملو کې درمه اشاره ده خبرې ته چې الحمدلله کې خبر ورته کماله تعالی خبرو چې کماله څنګه نور الله تعالی نه الله حمده دای چې کمنو ور په ذکر کوي نهحمدوه ور پس د کار کوي الله دي نه زی الله لهم همم دا چې کملا الله دي او زی ورلوم نه بلې اللہ چا الله فط زی الله را پولزت هم او ب يم افلام کی کمدنی صغراتی علی شہر فرد افراد دا حمدنا شد خلی دا هر حامد دوی مکان کی باہر زمان کی دا تول حمدی مداللہی یعنی باہر ٹیم کی دا هر حامد دو خلینا دا هر چاہ دا ځې دا همار تکه وږي نو را حقيقت کې څرړه دا کې یو سړی دی يهوه وو سي پت کوي چې واه وا سمره كلهږي څنګه علامه تکا انت په حقيقت کې نشای سي پت ته الله سي پتې زګلو وونه مخه د اسم له و او د رفسي د تمه شغل الحمدلله چې دا کمال لري او خپل نه دی بلک دا په کمال په کې شایې ده دا وڅېدل چاې له کډه په ادم نو کوسو په دا کمال کوي چاې له کومه له کډه یې خپل نو لیک نو دا مانا کائنات کې چې په کوم یو کې کوم کمال له کم تاثیر دې پدا کامه له دا تاسید زه دې کائنات کې کوم نه خپل نه لري ځا ته ځاتې زه ځا لسکې صحیح زه لسکې زه آ کېدو نو خل خو چې کمو د مخلووب د کمالاتته نو متاثره شو او کمالې د هغ خپلو وي اوبوکې کمال خپللو ګنو د بیا چې په د هرر شي دا کمال خپل دی او دوهسې ز د جاېږي دریم ته پیدا کېږي دې کائنات پیدا کولو کې هم نشته ورې کائنات څنګه مدره چې لهونځه هم نشته په لاره کائنات چلي دا د جهل د زیاتې دوه وجوه ورانیکرني په ماده ته شروع لري سو قرآن کریم دوي د خپل کمالاتو راهم متاثر کیږي نمخلوق تا کمالاتنا ما مطاثرہ کرنا تا کمالات پا حقیقت کے لشاری تا اللہ رب العزت کی تا دیو اور کے سوق تے اللہ دے اور بردائر اختیار دشار کی تا اللہ رب العزت کی نو دی. دیو احقیمت دیوار کی علی لا میں استغراقی معنی له مورعادې خارج خو په ک را س صفونه د خدای توم د الله دی الحمد للله چول صفونه للله سررف ف پوا دا اللهقالدي مححمد هو مونږ ن مدو نپاینو تاټو سرې د جاې راړی سرې د جاې راړی و د فانې لوژې ورته کاور د د مفرت په سیغږې یو کسم چې کنوته کاپور دی چېوندر ځان تهځ ووي چې د دکه دا کار کوم پوک کې کولیشي ما داکارو پرلو ما داکارو پرلو زنی طبیعت چی لکتا تکی دیر سماشی کم دنو داو پرلو ما داو پرلو ما داو پرلو زنیده که لکا خپلو خبرو تسوشکا و لپکار دیو سیدن تاوامو کیونی بولیانو کیونی و زنیده که خطرناک تکی انا لیت چھرے مدار ابلیس ویلیو انا خیر منہو لیلیت چھرے ندا فرعون ویلیو لیلیت علی تلی ملک و مصرہ وحار دل نار و تجری من تحتی قارون قارونیت پہ انہا اوٹیتو علم اندی تدیل الفاظ و نظام ساتر بکار دی دا چه کمدنو متقبیران چال دی سوک چه کمدنو زن محتمی بی ما روز زمن رتش دوما ما داؤکرل ما داؤکرل ما مدرسکم حت تاود سوالا تاو چه کمدنو شکر دی مدرسی دی یا عملی تلیگی آئی، دیده غلط الفاظ ہوئی، زن تالیبی، آغا چه کمدنو پر بار بار کئی، اممان چه کمدنو داو پرل، تالا ما اوستاد داو پر، ما اوستاد داو پر، ما اوستاد داو پر، موت اداوی بھیض منگا اونا مند، آغا تالیب پر استاد بانی نازوڑی دیرو، او زن خلق پالا بانی وې مونږ دلاده او فر مونږ دلاده فر تاسو لسی کې ما دلزار مونږ وګورئ ته لا و چې موږو بیا نه دا او فر بیا نه دا او فر دا ډیر خطرناک فکر دی نو چې دا زموږه کمال نه دی ګورې مو دې مو ما نو نو موږ غوړې شو غواړم دا رځې د بارا چې تکبر اگر ختم شید. نظر فان لیل عجلی و التکبر دویل. ناجم ایسی غیر روڑی و کدار تویز دستی کل کردی دمزار عبادتو مرید. اگر عبادت چه بجم ہوشی میزا قبل دو چانس رو که دیگ دید. عبادت چه بجم ہوشی میزا قبل دو مسئلہ لگاستان ہے زکه د جمعې را وړه دریم د جمعېېغیر را وړه اشاره دی خبرې تا چې دا حم د واری تاله دا ساستان کار نه په یو تن باندې ووش دی تهمونږه ټولی او ځاییک وو وحدثت إشارة اتفاق و اتحاق تهيو والي تشكرندنا إشارة من أحمده منغتو الحمدو نواجده يو بلا خبرة شرده منغا سوق مراده، منغا لا مشكات ولا تعريبان یا زمون نړی باندې کور مولاندی ته دې مو طکلم د سریمې زار سوکې نو طکلم د سریمې زار سریمې سوکې څو واخه سرکړې شه دې مو طکلم د سریمې زار دا څنګه نو داسه مختصاره دي چې د نړۍ د نړۍ له شي یا چې کمن دا کلاس والے شي یا دغه مدرسې والے شي یا دغه کتابي والے شي بلکې په زمونږه ماضي کې په زمونږه حال کې او په زمونږه استقبال کې او په حاضر مکان کې اغه اسمانیا تزمکای سوچ چې د دې کار اهل ویناو اغه ټول په مراد سوچ چې د رامد ستانات اويس د فر اهل وی په رسول د کېږي مراد او تیران بیا کرام هغه بواسطه کیزا هم څه کو شمارته سنحمده هغه د زن حمدونو مل امورونه سوال حمدنا وی دکان به گانان اصللاټول په کې مراد دی داې موج مسلمانان د الله حمد روان وختڅو کې ټولو ته اشاره ده د داسې مختلففر نه دکه ااحنا چې توو د داسې مختلف کې نه دی دا ټولو ته راځ نه احمدو هو بنس کبیرانو مونږه غوښتل مذا وسيله شوا صفات الله تعالی چې کومه دا وسيله ده الله رب الیزر صفاتون چې دي مذا وسيله ربه پرینه دله اسماو الحسنا فذوحه بها الله صفاتون یې خیر صفاتان حضوروبه بها الله ولی تاریخ ذریعے باندې نورسیف و وسیلا بیان شو وسیلا ذکر شوانو حاجت سے کرکی مقصد وانا استایمو محمد غواړو داے الله تعالی نه مدد غوثن کی اغا بندگان شو مستعان اغا الله تعالی شو نماز ترڅ کې وای زه تکا د نوو وسه دل ته علاوه نه ذکر کړل دا هغه امرخا څومکه دیشي امران یو چې امران شي ورسته ایمه په المهمات کله په امور کلهه مړواړو موږ دا یاله نه کارو مو کې ذو الضروريات میه حوائج الدنيا والاخره می نه رايج الدنيا والدنيا حاجتونو دن د دنیا دي کوم لا ټول کې راغلم دغواړو انشاء الله رب رضات من لا حاجتونو پور کې خصوصی د وراست خصوصی د ورته یو مخ ختی شویعاد الحمد چې دا حمد بیان دا بغیر د الله د و نه نه کېږي رب الله را پرزت مدد مد واړو په دا کوو د حمد کې چې کاله زمونږ مد دوه کې زمونږ حمد نه شوای وما توفیقی الا بالله عليه توکلت و الیه انیب وما توفیقی الا بالله لا قوه الا بالله निشته ताकत تن ایک بیر بے اللہنا مطلب چھ اللہ چاہے توفیق پر نکین کی دعا کرنے کی شقاول ہے او نے کینے شقاول ہے وَنَسْتَعِينُهُ فِي أَدَاءِ الْحَمْد ما زغوا له داے الله تعالی عطا کول او رحمت يا خاصيز د دې ځای مطابق هغه څنګه نوتی تصنيف کتاب او دې شعر اصل کتاب او دې درسي کتاب نستعينو مدد غواړو موږ داے الله تعالی او تصنيف دې کتاب کې 라이و مشکارتو دې کتاب لیکم همدات ته چانه غواړم تعالی نه غواړم تعالی راهن توفیق راکې ويګي کنه او په دې طریقه او طالب دې کتاب کې چمن دې کتاب تناسيو دې کتاب تعلیم کو دې کتاب تعلم کو ملا بغیر دا مدد دا باری نه نا که دره دا اللہ رب و رزتنا سوابو کا شا اللہ رضا سالی ونستعینو فی تعلیم حاضر کتاب و تعلمه فتعلیم اور تعلیم در یہ کتاب که ونستعفرو و وخان خارمون دا غیر اللہ تعالیٰ استعانت پسی مخلی استعانت نا حمد دراو له دې ځان څخه وخت زرارو حمد هغه زه او دې ځان څخه روزي اپتیشې روانه یستې پخ ځکه الله زمو مدد کوي او په مهرباني رحمت کې نو کله زمو نه غلطه شي انشاء الله رب و رزق وي نیکو امور ما سوي چې مونږه دا ونه کوو ما ته بلانكيت دا وروه دا ونه کوو ما ته دا مڅه و بده وکړه هغه ته ما دا زنه کومه مدد کی او فضل کې رکاوړ ته زمون ګناوي مونږه په ور وسنه نو نو انا استغفروا باخانو ور مون د الله تعالی تعالی رب الاول ذات باخانو ور پناستغفرو ذل تول غناهم دلته هم چې کوم نه دانې دي تر کړې سبحانه ور وځستانه سبحانه ور وانا استغفره او وقر ور ومن الله تعالینا ذل تول غناهم ذل تول غناهم وقر ور پایدا او در زګل زنه خاص قوم خاص کوتاه لاګر کو پر اضا د حمد دی د عبادت سے پدري کې زګل نه کوتاه چې مو مصطفر ماسي ور اضا د حمد دی ته چې ګندلو شيوي زمګنا مباخنا ور پراستغفر و پرتا ور ومن زګر کار د تکمیل نورو څو خلک په خانګوړی عبادت او شی منځو شي نیستاو پیروړه او ساده به الحمد ربک واستاو پیرو تصانو والا ناستې روغ ګشت گشن چې راځینو خلت ته وړي پسې به چا سری پپار سره و دا نه چېمونڅګونه کړی دیبل لکه دا ګشت پیغمبرانو عمل ل نه چې کې سره په کارو نومونږشان کوړی نه شو دا باندې ل وکړی چې رپ خپل عمل غواړ خپل عمل غانید دوپنشي بلکه دې دغه غواړي چله صاد شان مطابق عبادت او حمدونه ویل ذکر وکړ په دې چې پاراو وانا اوذو بالله من شرور یان فسنا و من ونعوذ بالله من شدوری انتو سنا دا جه کمنا نو نستغفرهو ده تیرو گناهونو مافی شوا ونعوذو ده راروان وقت تتویز دی راروان وقت شد تتویز بندل برکار دی چده بزان اعتماد دو نکی چدا سه ببخان و مده سه نو گوار چله را ته را تمام په غول په لید را روان کا سم په خدای کو کوم ته بیا ما وګو اپ تاسو ځان څنګه چې بار کای چې जबाबدار نه پامه را روان ورکه په ځان یې سمات نه کو ته تاسو اژدمو په جذبه لکون کله ته وایې چې ماته بحث خبره ماته وایې شیخ چې کلمنو وایلي با ذرو تو با بخشت دیوانند درست که پایما نما بے صباس تو سست آ دروی شے کوتا حدث که شب تو با کردو سہرگا شکست اگا دروی شاو فکیل انلاسے چلاسی شکری دی که شب تو با کردو سہرگا شکست تشبیت تو با سلا سہر بے ما تولا مالات ای اگر تو وبخشا د بهمانند درش کی پېمانه ما به سو باستو شوش حالا ته وې تو فقرہ کو خپل کی به پاسه فلم کو زیده کی پېمانه ما به سو باستو شوش زمون لوز هغه د کار ز اوسو پتر دې کمزادا دې غربنا ظلمنا انتوسنا و ایلم تغفیر لنا نمازشوه و ترحمنا روان و خیر و نرحامونکو بچ سنکو گرزان تنوی و ترحمنا دارنگی نو علیه سلام سوی ربی انی اعوذ بکا ان اسعلا کمالی صلی علم ربی انی اعوذ بکا ان اسعلا کمالی صلی اللہ تو امی بچ گئے پر آروان وقت کے ددا سے تبو سنونا زمان کیا ہم پتن لے گئے صرف جو بیا سو آمان جو بچ گئے بنیتا اندر تدر آروان وقت تکیز ہوئی اعتماد تر اقبل زان مانے نہ کہے اقبل او خیار کیا اقبل اقبل خمال علم اقبل قوت تلی بسا نہ کہے اعتماد نہ کہے تجنزوا الارواح وقت الغرناتيمه بلش بلكي التفويض الى الله لان الله توسارا ثم قيل نستعين ولا قوه الا به ونعوذ اذا لا حول ايضا يومي بني قوتك او بني قوتك بدل ور دي جبلنا ده الشر ما بقى فبندويل شدواله فماكن اشترى لا حول ولا قوة إلا بالله مختمويلوا إني أتضرأ من حول وقوتي وألتجئ إلى, إلى قوتك إلى حولك وقوتك إني أتضرأ من حول وقوتي ذوي ذاري دخطو حول و دخطو القوّت ام یعنی اذا زن شر نمیش ام بچ کوا لئے او زن نجا کم درو خیر و تخط، دعماً تمشی رسیده لئے زن تمشی ام تا جسو کی گیم اللہ پا تاقض بکی گیم اللہ تعالی پا بر پرسی لا حول ولا قوه الا بالله العليه ایشاکان هل علي ده الله اولو تا بندزان چې کم دنو پښ کتابه کتا هل عظیم ده الله ده بزرگ مخه تا او د عزت مخه بندزان حفیر سکه کتابه وکړه وانا تکې چې زشفه او دا الله رپول عزت ته عزت مخه تا هغه څه ورنه کدا باندې طاقت شي دا الله رپول عزت ته طاقت مخه تا هغه څه دې نه لا حول ولا قوه الا بالله كنوزه شهره من كنوزن کافل عشر د نړۍ د خزانو نه دې ته کوم له خزانو څخه ډره شي ولې شي دا لو يا خزانه دار شبسنده دي کپتن او د خپل اقرار نه غريشي او خپل ايلم باندې اعتراف کوي زه کمزور يم زه نه خبره سواله کوم او زه نه شر نه پېښ کوم وی يا داود الان عرفتني داود اوسته په جهان دې داود اوسته تکره او پېژنده لامه نو اعوذ بالله من شرور انفسنا و من شرور اعمالنا من شرور انفسنا و شرور اعمالنا با تني شرونا و من السيئات اعمالنا و ذكرو اعمالنا و ذممنا واشر يو خدادا شي زمون په نفس کی شرپ اوت یو روح ده و یو سشده بدن ده لا روح برا راقل که یو بدن اختتا سکه راقل کې دا نفس غریب ہوئی ته زجا سارا شما او بروا نبوش ہوئی او کدا نفس بکت آراغی او اما را شو گنا او کدا نفس برا لالو مطمئن نشو بگی گنا وبذ النفس كذولا شئت ده اومد بدن قبل اول الشوم دوها قبل اول الشن قد افلح من زكاها وقد خاب من ايضا كان اتقيس من دانا نفسه واعمل لما بعد الموت قد ذلك كم ده كان خير اب شو کنه او پرده چې کمدل مله کیه اخر خیر قبول کو مسای شو او هغه قبول نکوه شرطه رطاره لکه Jesus شار شو مللجه نفس ته توشف کو ده غشرنا ز پنا غواړم صحیح وګانا یادار شه نفس ته شريده نو نبيان من نفوس الشریده ها نفسون زمون شریو نفسون علام مسک محفوظ کرد. اگر از من نفس تو در شکنو را مون که ترکا گی سکتلیات ترکا گی که ترکا گی ترکا گی نو مون در شکنو را در آخر نو ساتا شو مون در آخر شروع نباش کو باطنی شروع مراد باطنی ساشد؟ شروع مراد باطنی شروع نا باطنی تتلیف نا در انسان کرید دی و هلان من نه آخر نا جا کنو را ونعوذ بالله من شروع أنفسنا فنعوارا فالله سراد الشر لكل زمننا ومن سيئات عمالنا او دفد عملنا زمننا ظاهري زمن أعمال سيكاننا بني من أعمالنا سيئا مذابت صفات موسوطة من أعمالنا سيئا دا أعمال زمن ناكارنا ناكار عملنا فرنولي من اعمالنا سيئات، نعملون زمون بدنا من سيئات اعمالنا زمون عملون دی، من زمون پا عملونو کی زنی عملون ناسی دی، شاغاز در یاد خفگان گردی، منگو نعراض کی خفکی، حالت روانی بدشی، او راہی د زمون نه الله ناراض شې زمون د امرونو یو بډ نه تای شي د دا دار ستئیات د دا اعمال یادې هغه زه هغه خو جنونو تکلیفونه د عملو زمون نه هر د ټول عملونو د بده نتیجو ومن غتک معقوس کا د زپې معنی شو من سیئات اعمالنا من سیئات دغه بادیشن او د بدران ګوزه عملونه خپلونه زمونږه عملونه سب بدرانګي مطلب چې موږ پریشانې راځي نو دا چې کوم ډول زمونږه خپلې دي ما سابکم د مصیبت فما كتبت چې تاسو <تصف> هرڅه تاسو تکلیف دې شته دا تاسو د خپل عمل سره خوځې ململ وجدہ فرمان کا سبق پائیدیت میں جب کہتا ہوں اللہ میرا حال ادیک اوپر سے صدا آتی ہے اپنا نام اعمال ادیک اوپر اولا کو سوئی من صحیح آتی اعمالینا و من صحیح او دو بڑیشن او دو تکلیفنو ناملون زموننا داغه ذکر الله مفقص دا وی وجه ذکر کوي دلګه ټول یو شارجینې مাইয়া ته الله او كلام الله او مين يذل صلاه دا الله رب ال عزت سماده زغواړو او دا الله رب ال عزت پنازه کسو دا اللہ رب رضیت و ذریعہ بنام غارو او دا نه نمدر جاکا غارو شمیاد اللہ او خلا مغللہ آو سلک و سروان کی اللہ دلارا و سمع لاربان لی ہدایت و فکردتا اللہ و تعالی او سوئی لی ہدایت سے کندن دعا یو چې کندن و سشیر اقوار اتو لا او بل دی کنن ایسا لیل مطلوب مصفت تا دلتا مران دی هدایتنا ایسا لیل مطلوب دیتا ایسا لیل مطلوب شا اللہ رب و لزتی و صلیت و حقا روان او سیلار و توقو دلا نفلام و ظللل نشتلا رگم راہ کرون کسو بیا رب یا سوکو نو مطلب من غادي له په پیرس करावा ما الله مو دسو هدايت وکړه لکه چې سچا ته هدايت څنګه مازه خطا کوله نشي دمن ته هدايت کو چې ومن باه ولې تاسو برکیږي اي سوما مقصد کوراسو مطلب خیرونه راکره شرورونه مخکوش تل اوقا بس تعینو نعوذ شاہ من یاہده اللہ آواصو کو شروعان کیا اللہ دل را ہدایت کیا اللہ تعالی دتا فلا مغلل لہو منشتر غلطون کیا دل دا بیا تاسو چکالا شرح گوئنو علم گوئرزو کی تشاریزینو سارا ٹین سی دیزی اکی دیشی تاسو حمد کل حمدو دو شکر دا غام پا شرح کیلی زام بلا صاحب استر کړي ها ما زو شکر او دا کی سبب بیا وزن تکله هدايت کوم بلا ما دي وکړي سال لمزه بیا موتاجلو سو ما سلک کولای شي نو دنګې لیکلې لري که زمو نه ما ونه تشرحه کولای دا په کې دي کلیری په لکه زړه زړه د اوصره کاي د خلکو نه ما یاد اله او كلامه غللہ نئمان آم و صورت تحضیح الله سکر اللہ تعالیت سکر اللہ تعالیت سکر اللہ تعالیت اخبار و اخیقت کی انشانہ دعا شا اللہ امہ لنا کہ اللہ منتظر کا حدایت کا لیکن سکر حدایتی افتبانی پر دو گمراہا فتو لگی نا انہوں پر دو چاوز بل کی کی جسی کی گمراہا کی تو تم منتظر حدیم و او صوف چه گمراه ايكي ال اللہ رب لدر ذکرنا رو گمراه ايكي اللہ آدھیالا اون نشتره بسنان رب اون کدر هدایت کا اوم کدر تب یعنیشنا اللہ آدھیالا رو نشتره ادایت کا اوم کدر تب یعنیشنا و ام اینو غرر را تا سویلی دی اللہ رب لدر چه ادایت کی نساعت ایکن و یاہدی الیه نمائن ارجو ربها كيه ربنا يظلل الله الظالمين وما يفعل اللهم فش وما يظل به الا القاسطين في المسجد رمسي برضو قراءه التلاوه في انشاء به كثيرا وما يظل به الا القاسطين زدني على هذه الى النار قل زدني شمارك لك قرأ قرأ قرأ القرآن مجيد يقول ولكنه أخلد إلى الأرض والطباق فما صلوه كما صلوه وصلوا عليهم نبقى الذين آتناه آياتنا نبقى صلحة من صلحا منها فأتبعوش شرطان فکان من الغائوين وزولینو دا غائوینو فیرس کسو شو شماش شو اخلط الالحق و اتضر هواهو شو ما ذکر تکینا لیکن ما داولی چیزا رب و لیدرس و قلدور و گفرا حقیم نا وما او ژو چې ګمړی کې الله تعالی دلارا چلا دی له وو نشته په سمو په سماره واستونکي هدایت کوم چې د تاسو سره په سمو ورنځي دلته کې د یوزلن د پازس د ناپو کتاب کې د اصلي لپاره از 95 ها په هاشي او باندې بیا غوشته ها دا اشاروی نوسته تا د یو دا شپکه څه پوکیته موږ کې لټلې مور 0.1 کیلوګرام دی دا, دا کی د رسی کی ډول نه علاوه نور کیلوګرام دا زمونږ په سکی پولیس کی او په هاشيوالۍ بلته کې ولې کی دا اشاروی نوسته تا چې دې دا, دا نوسته ورته دی یو نه ښه دا او بل نه ښه دا, دا, دا ربنا لقد مشكتا و ما يوز لله ما کوتهی ذکر کرے اول ویز کړه تا کمس کیو و ما یا دیہی و مای یا دیہی لله خپل بهمو کنا پتلته و ما یوز ذکرون جوړو برابر شو په زمانه مخته چې دا کوم نصخه دا نو بدی کدا داضشته اگر دا ما خور بگی نشتا ما يوقو ضغله يا مستحيل تقول مراجعته صديقي تقولوا كراجي تبع الخواخيس وما الى ذلك ايش اللي بيقول شو ده انت في مواعيد اللي ما تواصلت خلاص خليني وش راك تابع جديد بحرك انا كنت عملت مشروع فاضي مصاحح نحو ذکر د او مچ حجرې د دا را معانی لګرګي اوه با نهپور شو مصاحانه خو بس ص ده چې مکولیر حاضه د فه جا حاضه د فره شو وي جای چې قری نه مری نه ب شو وي موجوده وي نو حاضه سر وي جای مبت د ق نه مجووده مع ده اور وصیت د زانو مې ویل په دغه حاجی لهو په حضرت دې جایز دې حضرت دې جایز دې او بلکاه موراجیش څه وې چې دلته حاضر کړل دې جایز وو او دم په کې دا یوه کول پر کول دی له او نه د تر کول له سو دا پر نه د کار کول له ترجېوله وایو هغه د کندنور ورته مولا د خاریج کندنور دی کرکړي مولا له خاریج میرا کا چې د کرکې و هو عملو د جایز س وفی پون وستانی فرون وفی وسلو و وه عملو بال جای دا مفول به حذف کول عمل به جایز دی و کر کول خو اصل دي دکر دی که نه اصل ذکر جنونو ذکر دے پس یاد ذکر سی او پس یہ کہ جنونو واسالو واسالو وال اصل اصل وفيه وس وسانی فرون وفيه فصل اور والے بولتے ہے دل دے جنونو ما پھونس کی ذکر کی ابو اصل قران راشی هنا ووصل بهم شي هذا هو وصل قابلنه هذا جمراه هذا وصل قابل قابلنه هذا وصل ثنو قابلنه والثاني فرعون وفيه فصل هذا هو فرعا لكي حظا في كنو فرعا وبديك سده فصل لك هذا جمراه هذا جداكا وينه قابلنه هذا جداكا هذا جداكا نرده و جنائجه كمنا قد يغاني سوفه عمله بيامولا لتعريض كرده خداي خبر شده به سوف وفيه نقطة لا يخفى ير... على أرباد السفاء وفيه نقطة اخرى لا تخفى على أرباد السفاء يقولون انه بلوم ششتا نقطة شده شبه أرباد السفاء واني فتنه شخداي خبر ده بجوله كبه سوف را سفا دی او انسې د ګدونو را ده چېڅوک ہدایت کمو چاته حدایت شو مه لکه قابل د ځکر دی مقابل د روجوب دی چا د ومتتهسه شي پاتې شي او چې کوم غمراه شو قابل د حب دی قابلیل وجو نه دی لګې د ځکر نه حب کوول په کار دی دی د وجوب قابلمو نه دی دې وې حضب کو چې لې کوول سري په اور الله ولا شرع عبدلکی و سوق پرما ای نوزل اوا قوت خیالت کی الله علا هدایت کوم کله